Зіру нього орлиний. реакція блискавична, слух, мов би, волення, а стріляє так, що поціляє з пістолета концерну банку на відстані 15 метрів. Останнім йде шанувальник порядку короб. Він часто зупиняється, чи ніякий хвіст не причепився до групи. Примруженими очима розглядає ліс, просіку, як колишній далекосхідний прикордонник. Ним він служив у 1938 році на Зеленому березі Уссурі. У дорозі їх і застав ранок, сірий, непривітний, мжичив дощ. Важкі хмари пливли низько, здавалось над самими деревами. Такий же похмурий і сірий настрій і у десантників. Усі поглядали на галку. Адже йти йому важко. У Галки знову підскочила температура, мочив кашель. «Сьогодні ж дістану тобі аспірину або кальциксу, заспокоював радиста Латиш і вибачався. «Сам знаєш, що я вчора з хутора приніс». Він натякав на звістку про загибель Тайди, і Галка вже сам хотів чимось полегшити душевні страждання Латиша. Подолаю нежиті без порошків, не турбуйся. Не їстимеш, то й не здолаєш, радуватиш Ви їжте, втрутився і юний Август, підморгуючи галці. Я дяді Едуардові казав, що тут є хлопець з України. Дядя привіт вам переказував. Або знав, що тут хтось захворіє, я б розжився медикаментами. Хоча й нелегко. Хліб легше. Дядя казав, що скоро солдати накинуться на хутори, мов сарана. Їх же тут 400 тисяч. Щось же треба буде їсти. Послухай мене, братику Август, звернувся командир до хлопця. По шосе, до якого йдемо, їздить Шернер. А вже ж, це ж дорога на Салдус. «Куди веде цей шлях, ми знаємо», – відповів Кудрявий. «А чи курсує ним командуючий?» «Дядя казав, що їздить», – упевнено мовив Август. «Ех, полювати б нам цього тигра! Знайти десь на повороті ялинничок або чагарники і чатувати на авто Шернера. Вранці особливо. А, браття?» – поділився своїм планом командир – Гадаючи, що настрій у всіх і угалки хоч трохи поліпшиться. Кулемет треба, сказала тиша розмірковуючи, кулемет і бронебійні кулі. Ручний кулемет, загорнений у плащ намет, лежить разом із запасними радіобатареями під корінням ялини, згадав короб, який стріляв з дигтяря, коли ще був на кордоні. Там, на тому місці». Дикі кабани розпотрошили наші мішки. «А мені в естонському гвардійському корпусі доводилось бути за першого номера», – озвався Горел. «Що скаже надштабу?» – звернувся до Галки командир. «Кудрявий рідко, коли називав радиста надштабом, уже тому що посада ця більш символічна, хоча Галка міг би бути надштабу партизанського загону». Хлопець здібний мислити, комекає в обстановці, ставить в критичних ситуаціях себе на місце ворога, прагне у тих ситуаціях розіграти кілька варіантів, щоб порівняти їх, зіставити, ну а потім уже і вирішувати. Кудрявий певен, що все це в галки ще школи, коли з хлопцями грав війну і читав книги про неї. Зорова пам'ять добра, побачив деталі і запам'ятав. Уміє орієнтуватись на місцевості. Нарешті галка, як ніхто інший із них, знаходить контакт з людьми. Щось є в нього таке, що зовсім незнайомі люди, бачачи його навіть у німецькій уніформі, візнають без розмови. Він радянський. Як це сталося під час минулого бойового завдання? То як, братику-кролику, потривожимо Шернера? «Не завадило б, але ще їхатиме він тільки з охороною».